Invece. На вулиці і в транспорті лише чути про мужнього Тарзана, врятованого ним дівчину-красуню і дотепну бешкетницю-мавпочку Чіку. Вечорами у скверах і парках лунають гучні протяжливі юнацькі голоси, тотожні мелодійним вигуком Тарзана. «Ого-го-го-го!» Мати капловухого Марка Зайди – Працювала призвідницею у дитячому кінотеатрі імені Чапаєва, що містився біля сінного ринку. Зранку і в день перед початком сеансів влаштовувала розваги з учнями молодших класів. Вони хороводили, співали, танцювали. А вечорами артистична жіночка підробляла в кінотеатрі «Комсомолець України» на вулиці Прорізній. Там у фойє біля входу до великого залу грали музики, тішаючи публіку, що приходила на вечірній показ стрічок. У супроводі оркестру вона виконувала сучасні пісні. Треба було годувати двох дітей, виховувала ж їх сама, без чоловіка. Звісно, Марко одним з перших переглянув трофейник про Тарзана і захоплено розповідав нам, про пригоди відважного господаря темних джунглів. Наш класний заводій Шива якось у перерві притиснув зайду до стінки і суворо попередив Скажи своїй матусі, хай дістане нам кілька квитків на Тарзана, бо інакше. І погрозливо показав йому кулак. За кілька днів зайда радісно сповістив: Є чотири квитки на завтра. Але на денний сеанс. Хто піде, вирішуйте самі, бо доведеться прогуляти уроки. Учні середніх класів з 5 по 7 навчалися в другу зміну. Та, незважаючи на це, охочих подивитися тарзана виявилося чимало. Один квиток забрав собі шива, решту ж чесно розіграли. Наступного дня перший урок вів наш класний керівник Степан Степанович. Він зробив перекличку і здивовано проказав. «Що сьогодні багатьох немає? Чи бува не захворіли? Ніхто не знає». Всі мовчали. Аж тут вихопився капуста. Та вони ж пішли в кіно на Тарзана. На останні два уроки прогульники встигли. Але Стьопа, як ми називали поза очі класного керівника, забрав у них щоденники і зробив відповідний запис. Прогуляли півдня без поважних причин. Шива зібрав своїх хлопців, і громадою було одностайно вирішено до покарати, влаштувати йому темно. Це сталося не зразу, перегодя кілька днів. На дворі стояла рання весна, тож останній урок проходив уже при електричному освітленні. Щойно пролунав дзвоник, і викладач вийшов із класу, всі кинулись до вішалки забирати свої пальта. Капуста ж залишився сидіти за партою, поручись із портфелем, і раптом згасло світло. На голову стукача вмить накинули пальто – Льонька Бакай міцно вхопив його за голову, а хлопці почергово гамсели капусту і тут же вибігали в коридор. Все відбувалося мовчки, не пролунало жодного звуку. Що й казати, операцію здійснили майстерно. Це була перша і остання темна розправа над зрадником у нашому класі за всі десять років навчання. Того ж вечора, про побиття Капустянського вже знав наш класний керівник. Він мешкав неподалік школи, тож до нього прибігла скаржитись мати постраждалого. А ще за день з цього приводу скликали батьківські збори. На ці збори запросили й нас, піонерських активістів. Мене як голову Ради піонерського загону і членів Ради загону. Я був уперше присутній на батьківських зборах. Мене вразило те, що крім Степана Степановича, у класі сиділи самі жінки, матері бабусі, жодного чоловіка. Майже половина учнів нашого класу зростали напівсиротами».